په پیاد و لرئی دا اقرأ اسلامی کسک مرکز د قصخانی بازار شاته کباړی بازار پی خور خار دا شمس رحمان وحیدی دکان این الحمدللہ <سؤال> نحمده و نستعینه و نستغفره و من شرور انفسنا و من اعمالنا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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعَقِلُونَ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا من دا خبره شروع کړې وا چې د ایمان دې زې درکان دي یو د پور زېد ضروري او اساسي او بنیادي رکن نه غا الایمان بالله عز وجل الله باندې ایمان راوړل دې رضو الله تعالی مسلیمان د ابرینه د تیم دیر انواع دي اقسام دي يهودانو غداده چې ایمان د الله پووجود باندې راوړل چې ان الله هو الحق النبین زموږ الله چې دې دا حق ذات دې او خارزه ذات لګدی خبرې ماتا و د کیغه توجه الله رب العالمین حق ذات او ذات دې چې هغه مبین دي اختاره دي حق معنا دا ثابت هغه ذات چې دا غو وجود هغه او په خارج کې موجود دي او سړي وجود دا غد دې د مخلوقات وجود دا پاهني دي دا د دوی وخت په دی راغلي وجدان نو او الله سبحانه و تعالی په خپل طاقت باندې په خپل اراده په حکمت باندې پیدا کولل او دا به یو وخت ته پوری وی وی به څنګه چې الله تغیر تل تغیر وبکه پیدا کیږي کله به یومری او کله به بل مری او به بدځه وخرش شد د اسمان او زمکه به بدل شي تغیر وبکه رب العالمین پیدا کیږي پاني کین متغیر کې کی دی لره تقيمت رسمانا لذي تغير هذا العالم ذي عالم تغير ذي بدل وال ذي تقيمت رأي ذا سنوكي جاعدم تجورك اسمان ورکشي وزمك ورکش ورکي بل كالله بدلي واذا الارض مدت والقبنا فيها وتخلت واذا السماو انشقت ديك بانشقاق رأزي ديك با ذسمکبر اخرایی کی, دا او, کی, کو کی, دا کی او دا زسمکوب بدلی اولاد ترا فیها عوجن ولام دا داسمکوب وې پدې کې با کو ग्واله نهې پدې کې وو چتواله نه ډرکی ونه الله به دا سوار کی چې دی ځنه باوازه سرته رسېږي او دې ځنه چې تا ګورنه هغه سر کې به انسان دې دلې شي داسې به مستوی یو دا سې به واره وي ينفذو وينفذهم ال... يسمعهم الداعي وينفذهم البصر الغرز دي على بتغير... جبهه الله ذات چه غمنا غشنت دي, دي لا يتغير هيكسن تغيير باي كنرازي تبديل نرازي دا علم هم نرازي قدرت كهم دا پر ذات كهم تغيير نرازي تبديل مد مخلوقات وجود دا فاني دي متول فنا ولا خلقيو واصلي وجود خود الله ده يوسراونگي د وجود حقيقينه استغافل شي يا تي منكر شي يا تي مخبلته سوالي او په اغه چابه اند د دې اعتماد پدای شي اغه چابه اند د ذهن جوړ شي چې اغه وجود دغه پانه دی او ختمېدل ولا دی او يا ختم شوی دی خبر کې دن نه پروت دی او په بل ځای کې او پاري باندې سړي توکل اعتماد دا جوړ شي نه دا دې ر عقل انسان دی او ډېر کم بخت انسان دی چې بخت الله تعالی ده ورکه خالق فرخدل او مخلوق پر سمه توجه کېدل سردا نه دا ټول دنیا نړۍ د الله پونځ باندې صحیحیت لري تاسو په پدې د ماشې د وزر په مقدار بلکې داګه د الله پونځ باندې کمه د اسمان زمکا انس او جن انسانان پرنګ ټول دا ټول د الله پونځ باندې دا شي کم یو شایر دا دینا دا چه تعبیرم کڑه ده دیرخه تعبیری دی کڑه د اگو خبرې خبری کلیشان سوچ وکا ازا کان شیعن لا یساوی جمیعه جناح بعود عند من کنت عبده کلیچی یو شایر دا داغیر طور پر طول چه نو دا حق ازاد پنیسی تی بنده داغیر پنیسی بایین د دو زیرم را قیمت نلریم اذا کانا شیعن لا یساوی جمیعه جناح بعوض عندک من کنت عبده و اشغل جزء منه کلک مالذی من یکون علا ظلحال قدرک عنده او پا دقشی کی جلازم ما شده و ذرن کم ده او پا دیکی وروکی شده و تیونی ولی او طولی مشغول کرلی و أشغل جزء منه ده دې ولا حصره او اخر سره شول او ټوله مشغول کې دماغ یې دله مشغول کو فکر یې د ل واخسته او عقل یې د ن واخسته زړین یې د ن واخسته او ټوله ټوله لويته متوجه شي مستمر توبه د الله پینې بچي ته دې باندې په یوه نشولې داش چې دا ټوله دنیا د الله پینې ماشه وزر ده د دې ماشه د وزر یو کورونه حصته تیرانی ولي کورونه مهسي کورونه منه عرب د عربونو مخه حصه ملیرون والا ہے صد ده او هغه تیم مشغول کړه زهنه دل بن کړه د دماغ او تاسو فکر راخزه دا سره راخز چل کی نو وبستا مرتبه د الله پنسي چې ټول دنیا ته د ماشه د وزروم را قدر نی. دا بانی دا و قدر ده نو تغبو ته به هیڅ نه خار کیستاب د الله پنسه قادر نه یي الله سبحان وتعالى پنس باندې د هغه بندگانو قدر دے دایي وقار دے دایي عظمت دے چې څوک اوچت هیمتون والا دی اوچت خپلون والا دی او اغيو دا فکر وسره د یوس د خبر رب چې دا الله به څنګه پیژنو الله ته به څنګه رسیدو هغه به څنګه رضای کوي منغنا او د دنیا کې دا غزات منګه پیدا کړی دی یو مقصد د فارا دا مقصد به څنګه مانوشي دا فکر وسره دی دا سوچ دا همت الله تعالی ور نصیب کړي ده مددا انسان د الله په نسبانه قدر ولاده حدیث کې مرار اویل دي نبی علیہ السلام فرمایے مقصد ترا عظمت و ای جیو سړی یو غا دا غوړی جزما به الله په صد درجه یې زبر الله کارم من سرهو ان يعلم ما له عند الله یو سړی به جزما په صد درجه دې الله په دې باندې تو په دې خوشاليږي چې رسما په سمرته به زبر الله کارم یته د ایرادو کې اداو کې او څوک دا کار وکړي دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکمت ده هغه فرمای فل يعلم ما لله عنده هغه خبر ازان پوښي کړي چې د الله څومره قدرت دیستا پهړه کې کدر رب العالمین څو قدرت استازو کېو سلویزه د ښکارا کې دا څه دا مهبته پهړه کېو او هغه تاخلف ښکارا کې دا هغه الوه معبود حق د ښکارا کې دا داغه ند لشره محیادت لاله نو پدغه وخت کی ته په یا شتج استابم دغه شان درغید الله پونزبانی تهوم سب وقار انسان د الله پونزبانی ستا دعا به داغه پونزب قبلی تا تبس التفاد کی الله او کله چې ته الله پروانه کی او به د الله نغونید الله زمره دعا وله نه قبلی او زمره کار وله نه کیو دا وله نه کی زمو پزرونی کی د الله سونه قدره مالکم لا ترجون او موږ الله تکلکله پرځي په کاری چله دا, دا کار ولې ونه شکر دا دوامونه وکړو قبول نه او دا وردا حاجت نه پوره کی سره داینه په قران راه نه پوره کیږي خو یو حاجت کی شرط از موږ ذہن نه کی ته وی دغه حدیث په دا, دا سره وتا دار وتا چې د الله قبر کوون استابم کی او کل چې استاب پرځي کې دا نشته دین الله سبحانه وتعالى سکه چې استا قبر کوي هغه ونی دی موږ مو نو مقصد اللہ حق دا ماشاءالله حق ذات دی دا ټول مخلوق فانی پدی باندې فنا راځي پدیو تغیر راځي پدیو زوال راځي دا زوالین د سری ختمي دی او د بډوالین ختمي دی او دا هر څه به ختم شي او د الله ذات هغه کې تغیر نه راځي او یبقى وجه ربک ذل جلال والاکرام دا الله مخبباقی وي كل شيء هالك الا وجهه هر څه به هلاک شي مگر دغه یو الله وبااقی وي هر شي باندې په نارایشی د غو الله ذات به باقی وي لمن الملك اليوم الله بداواز کی نن بسید شاده ات څوک بني چ आवाज وکړه لله الواحد القهار الله چای و فرمای چې ان الملك سبحانه انه ملک لرد دغه باسان څوشو چې چغي به والي زو زو بداو کوم زه د یو الله عز وجل به دې قوت ولاله دې هغه د علم او حکمت اصلي وجود دغه دې او د جنور مخلوقات او وجود دا فانی دی دته دي, دي باز نه کانو خلق به فنا فی شهود ویلدا استراحت صوفیه دي تصوف اصطلاحات دي خو دي کی معنی غلطه نشته ان شاء الله فنا هغه دا چې د مخلوقات ته نظر نکول اصلي خالق ته نظر کول دا مخلوق شې ته وړو کې ښکارې چې خالقو تعریف کاری نو الله سبحانه و تعالی اثر کې حق ذات دي دا د حقانیت دی لیل مخ ماوې د چغدیر زید بشماره دی, دی الله عزوجل قران او حدیث کې هغه ذکر کړی دی, دی او بندګانو ته اغه نسب کړی دی و, و درولې دی د دې د پاره چې په دې د لوی دی ولی که د دلیلونو الله نه و درولې چرته به به بندګانو الله ته عذر کولې چې الله پاک ته مونږ نه لیدلې ستاسو خبرې مې نه او کوم دلیل هم نه مونږه څنګه ته ست توحید من څنګه معنا له بندگی من څنګه کړه چې شی بندگی من کړه نه الله په دریو ندی 20 درول بشماره چې له موږ ته وجې شو د واره په دې د پاره چې د چا اوسر پات نه شي زکه چې نبی سره سم فرمای چې یو کس د څه نشو دی چې احببای له العذر من الله عذر زای له کول د الله لري بندگان عذر پزان مې بلکل نه پریدي د بندگان عذر پزان باندې نه پریدي الله سبحانه وتعالى د بندگان عذرپزان باندې نه پریږي ما د خبره د وره به خبره پويږي دیغه غوري په خبره به خپويږي د الله عزوجل عدد د دی چې د بنده عذرپزان باندې نه پریدي نو د ادلې دې په اوره وری دي چې موږ څه عذر پر الله باندې نه په با قیامت کې که یو څيره ولګي انکار وکي د الله د توحید منکر شي یا د هغه د ذات منکر یا د حق منکر شي دې چې عذر او الله پاک به قیامت کې انسان مانی حجت تمام کې به ورته بوزي چې ګوره دا شی وو دا ټول باندې به با اقرار وکي چاو ورځ دا چې الله سبحانه تعالی ډېر د لایلو دروي دي د پاره د بنده عذر نوي په دې آیه کریمه کې دې اشاره ده الله سوره اعراف کې دا ذکر کوي د وای دا خضر بو کمین بنیا آدم من ظهورهم ذریاتهم و, و اشهدهم علی ان فزه ملص بربکم قالوا بلا په دې آیه کې د تفسیر مشهور یو دانه چې پالم ولرواح کې الله د ارواح ټول جمع کړ او مخامخ خبر او ته وویل چې زستا صبر بنه ما طول یو چا و الله او موږ استه بندگان یو بس است د ربوبیت او د الوهیت مون قایلی الله او ته فرمایځه په پیغمبران در لګما کتابونو په در لګما کچو من النغهبا جنتیانه کچانو ورته بزي داخل کوټو سمه دا حدیث کې دال پاس راځي دیمه معنا ما په دې آیت کې دا ما دا دیمه معنا چې وړوم حققیقین غوړه کړی دا منفعت د دوړ مانو نشته هغه دا دی چې عالم الارواح کې ودا گوید اخو فزبن پرېدا یا شته نه شته بنا بر استلا په علما کودل ته دیمه معنا په دې آیت کې دا دا چې الله چې د بندهګان د دنیا کې پیدا کول نو اشهد وعلان پسم دیت دلائل ودرو ولا اشهاد علی الانفس توای دلائل قائمه الله دې دې ډېر دلیلونه ودرولي دي په خپل ځان باندې ځګه په پلان کې دلیل باندې ښکارا کېږم په دې دلیل په دې دلیل په دې سم معلومم لیک شو شو کي واشه ده مادان پسيم ستاوي ال ادلله العقلیه نسبه لدلله العقلیه الله دلایل عقلیه ودرولي دې ډېر زیات د الله په وجود باندې لکه څنګه دا دلیل بیانومه دغه می درس کې موږ دا دلیل له واشد مدان پسم نصب د ادله عقلی او الله او ک نسب الادله سمانه یعنی عقلی خبره و دروله الله فزاد دغه وجود دغه پانزمه تو صفات او په توحید باندې ازه چې غره الله پاک بندگان ته ویلی په پترت باندې او بلسان الحال له توای زاستا شرابنه ما قالوا بلا هر عقل والا هر انسان په خپل پترت او په عقل باندې دا اقرار کوي چې الله زموږ رب دی او خالق یو رب یو پیدا کوم کی یو موجد من غشتہ آیوسه وای نلارو وز درسته فرمایي دا کارماولی وک دا درایل ماولی و دراول د دې درایل دا ان تقول یوم القیامه د دې لپاره چې تاسو قیامت کی بہانه ونه کوي چې اننا كنا عن هذا غافلین موږ ولاتانه غافل تو موږ نه پیږیان د دلیل نو من لیدل نه وی او دلیل موږ نسنګو منو او تقول انما اشرك باونا وكنا ذريته من بعدهم يذبن ان انك الله مطلع و انك بزري و غلطه ومنسوك و غيرك انسان چه ده الله ناول په دواس بابای اولي یو سرهچه ده حق نه اولي داغد واس بابای یو الغفله عن الحق غفلت ده حق نه ده یو غفلت عن الحق ده چه سره ده حق نه غفلت ځان غافل کیږي چې څه وو دشي او سر کده کیجلګ هیڅ پروانه کیږي چې ژوندې لکه د حیوان غفلت عن الحق دا همیشا سره محروم کید الله نو د حق نه محروم کیږي په څه غفلت باندې محروم کیږي ډیر څامن په دنیا کې تاسو ګوئ د غفلت کې پرایتې دي اکثر خلک غافل دي الله فرمایي غافلان دي غافلان دي غفلت چې د ډېر مرض ده غټ غفلت عن الحق ازان غافل کول په زوره باندې به پروا کول تاسو ګوري دلته مثلا حق بیانې دی خوای کی به یو ګوندې وسې د سره دا په پروا نه چیرې چې د جمعه ته ور شو ما دا څه خبرېږي چې مواور مجلس ما خیرت خښ په دې پروان نه لري متقابل باندې جو توې ځان په زوره غافل کوله والا جدي دغه الله دې څخه د ښه کار کی اولایکم واهم جهنم دې الله جهنم زه تیار کړی سورته یونس کې فرمایي دا غافلانو لپاره سوچ د حق نظان به پرواکۍ د دیوز جهنم ده خپلت بشاور ته دې دیم سبب هغه اتقاليد فی الظلال په گمراهۍ کې تقلید کوولو گمراهۍ کې تقلید سمونه مشرانو په غلط لار تری دی اتم په څور رواني دلته مفسرین دا مانو لیکو دا چې ان كن انا ها زغاپلنده خپلتان ال حق ده او انما اشركه با ان دت تقلید فی الظلال وای په گمراهۍ کې تقلید کوولو پس ځان دا کنا کار راخستل او پلانونه کیږي چې ګریب څخه کاوال مشران کیږي چې کیین بس وارتل په پټه سره وګ نو په دې دوه اسباب وښه راغوم راکی زما دا جمله مقصد نه ده مقصد مې دا خبر ده چې رب العالمین په خپل ځان باندې ناشنه دلیلونه ودرولې دی دا د دې لپاره چې چا عذر پخیرت کني په الله باندې دا غفلت عذر ونه کی الله تنبیه درکړه او دا دې عذر ونه کی چې پلانونه کیسونه خراب او منسوخ کونه الله مشران دراخه دیلې یونصرانیو یوهودی بو وای چې الله زمو پلاره نکي یوه د نشوارو زب او زبدای په کور کې لوي شی یوما او موږ د دغه کتاب به نه داغیږو د مسلمانان به د کار کړي او رسول الله امرته به دغه څه سوا کما نو الله به دا خوا سرنه ما نی زکه الله په حق باندې العل و درولې دا درېن خو سجټینی صحابه څخه خبري فدانې دي دا کائنات دی ولاری او دا پروګرامونه دي او دا شفوره دي بدلیږي او د دې سنتیجان ني د دې نه الله سبحانه وتعالى دلیل دليل دیو دلیل ما ماکه بیان ک دلیل الفطره نن دوم دلیل ال دلیل ثانی چه د وجود العقل لا العقل عقل چه د دتر قصره دلیل یو د عقل خطلا چه د عقل چه الله رب انسان په بدن کې چولل دی الله پیجندل کی ده دا الله په بندګی وهبي وهبي وهبی وهبه وتوکه وتویبا چه دا دروازه په ما پیجنه په جاکل سره الله پیجنې عقل باندې پیجن دې کې چې دا الله دې انسان په بدن کې کې خدود دې د فاره چې دا په الله پی و پیجن ولي کې د عقل په دې بندګ الله کې نه دي په دې کې یا د الله د ماری په تسباب بد سر چړي ورنوي په چیش بد د سوچ کوله په چیش بد الله معلومه ولې جاکل سره نه وې د دماغ دې دا د ازراه د خاصه وښې دي بلې دي وښې دي او ګونه دي ربسوجي وخه بسوجي فلبسوجي فديبل الله سمالمش فدي كرب العالمين عقل شواله فدي عقل بني بند الله بيجني يودا تي سما العقلية هاغا كون كائنات شالله فقط يدكيدي او غيتج متوجيش ولي عقل لبغي و الله مالميينه دو شينه يو نفس عقل او يودا كائنات الله ان ادله الكونيه ومتويه الكتاب المفتوح متويه هغه کتاب چې الله کولاو کړه د هر وخت د کتاب د الله مقنون او مفتوح کتاب مقنون قران دی بس دا به کولاو او د الله کتاب مفتوح دی کولاو کتاب ترې قران لیکل پوي هغه کتاب هرڅه کولاو کړه هغه د دروازې نه به روزه برچوه تهلې بس کتاب کولاو دی د یو پاړنه د اسمان کېبل پاړنه او دا غور نبی کې ولړل دا درې یوه نه پکې دی دا انسانان دې پکې دا شین دې دا ګټ کیدی پکې ګوره وست پدې بته الله پیژنه دا دشي کتاب دشي دا الله هر چا ته پلاو کړې سړېم د لستریش خزم لستریش عربیم لستریش عجمیم لستریش هر عقل دا کتاب لستریش دې ته کتابي مفتوح وای او دا یو کتابي مکلند رب العالمین دې چې قران چې دا لک خلق راکلي او لک خلې په پویږي او چې د ډول مرګری شي کنه قران کې اکثره د ډول مرګری کی الکتاب المفتوح او الکتاب المکمون د ډول شریق قران او کوان د ډول نشی کله ته متوجو شو الله پر شریعت د خره خبره نه ته وبې نشنا د ایمان په خون باندې به با پوي شه د ایمان په هلاوت باندې به با پوي شه زمونږ د خبره پویږي کنه تاسو چې اخو اګو یا به نه پوی څو چې پویږي نه غو متوجي نو دې ته ګوره دا کتاب الله رب العالمین مقرر کړی دی یو عقل لري یو د الله عقلی دی عقل چې دی دا به دو قسمت ده چې الله سبحانه وتعالى بندل او یو عقل مطبوع او تويع عقل چې انسان کي الله شولل دا د الله ورکړا دا اګیت د الله هبوي چا ډیر ورکو چې الله ورکو عقل چې چا کې ډیرشه چولوي او چا کې متوسطه درجه ده د بنا درجه عقلی مدبوعه توای عقلی خلقیو توای چې الله پاک دل ورکرده د ابتداء نه صافی عقل هدا نمبر عقل مسموع دی اګه عقل لجد بلنه بهوري د بل سره بکینین او کله چې عقل سره د بل عقل سره مرګل شي دا نه ډیره پیدا که ست عقل کمزوري کنا نو د علماء مجلس کې کینا تاقلان او خلقو مجلس کې کینا نو تا ته ډیر عقل الله در کی مسموع دی لکه یوسی س دی انګیده هو د علماء سره کېنه یو خبره باوري اوري باوري بېستبه با... د علم دې شي جمع شي اېلمون ذکر سماده کېنه یو اصلې اېلم دې چې او یو علمي مسموعات دې جوړېدلې د غیر د یو الله بندل ورکړې د پزله جوړ کړی چې تاکي ډېر عقل جوړې دي بل چاله ډیر ورچاله کم ورکړی دا ډیر دمنې جمله ده کله خمو ورې دره نو د اضرون عقدن وب مرګری کې چې کنه د انسان پره کمال ترسي الله سبحانه و تعالی دی کتابونه کې دا په اشعار کې دا خبرې لیکل کېږي چې العقل قسمان مطبوعا ومسموعو دا غشورونه به خلک پېښ کې مونږ یې دا خبره قرآن کې شته ول الحمدلله زمونږه الله کتاب کې هر خبره موجود ده قرآن که معقل دو قسمو کرده شوید اللہ سبحانه و تقسیم دو قسمو نتکرده دواز باب د ده هدایت دواز باب جهنم نه د بچاو ده, ده یا فائده مازان سری کرده ده یا وقت کی دایت دا ملوسته آغا فی ادم مخی تراله والحمدللہ علی ازالک آغا داده چی دور نه د بچاو دواز باب دی یا دسی و چې واچی هدایت درسیده دواز باب دی د حق دا قبل اولو دو اصباب هدی کامیابیت دا رسیده دو اصباب هدی هر یه تعبیل تا تا که دو سببونه یو دا سماع الحق دا حق او ریدل اغیطا وکی خودل پا غیبانی سوچ که ولا او دین نمبر اتفکر پی الحق پا کې سوچ که و بայն سناند د سويچ حقیق پر سوځ د دې نه شي کولای په هغه باندې قوت سامیاں غالب یا او رېدل کې لکه چې تاسو چا ته غوښته د مجدات سوای نو دې ورېدو شي څنګه ته ہدایت وشي غوښتي کی دی. او بازی بندگان دسي چې په اورېدو کې دونه پیدا مې لي خپل عقل الله الاغله ډېر ور کړی نو سوچ سره کار کوي فکر کوي لګي ناشتي ځان له دونې پېدی کوي ځان له چنشتيګا چې دون د استاد نه شي کولای او دې علماء په دې ترې کباني تشوي هم دی. اږي او ځان له جنان نو ډیر علمونه تعالی ورکړي دا شهر اسلام نه کریم رحمت الله دې کتابونه جوړوي انکه دا چلایا ته حدیث باندې پيش کوي ټول حق خبري بکی وسی خبري بکی لګيږي د اصله تفکر د سوچ نه راپېدا کیږي غره زده چې دا دوا سبه باندې سوچ پچا باندې سوچ مادة غالي سوچ بکی چا باندې دا وریدو مادة غالي نو دا وریدو سمته کې عقل لذی خپل سوچ سم تا کې عقل دا اللہ سبحانه و تعالی صورت تبارک اللہی کی ذکر کردی وقالو جهنمین بوائی غورو علا بوائی لو کننا نسمعو که چرت منگا او ریدل حق اغیتا موکی خودلی او محمد و رسول اللہ تموکی خودلی صحابوتا اهل حقوتا قران و حدیث تموکی خودلی دا مانا مراده او نه کلو یم خپل سوچ کوله او په ذکر اوړي چې دا دوه مرتبه دي کنه لا اوله دل به سوچ یا بازي کسان نه د درځغه غالیبای باز باندې درځغه غالیبای چا باندې سمع باب غالیبې چا باندې عقل غالیبې څوک سوچ کوي لري څوک اوریدن کوي لري نو کدا وای مونږ کی چرته ما کن فی اصحاب السعیر مونږ بلله جهنم ته راوستلای اور ولخپل د کې الله دې د خبر را نه کل خړې دا مانا جوړې کی دایت دا جوړې کی چې څوک په دنیا کې حق اپائے کی سوچ کے اللہ مدد اور دھنبو جی مطلب تروزی کے نہ تروزی ما کو نبی صاحب سیر من جہنم دل اللہ نہیں بوت لے کہ من کی دو روی دو صفت و او یاد سوچ دنی دې دوجن د شیطان او د شیطانانو کار دا وې چې هغه همیشه د عوام خلک او منو آو تاسو اورید ته تا پری دیل لکه پری دا, دا خبرې سکه قران ته خلک مې کینی اس په ډیر رانو ته بوغ نه د جمی پرز به خدمت ویلکی خلک با هغه چې جمدریه اټیم چې برای شي خبر وبکیو او رسره اوس چې شتي بابا به ټکو نه کناسي اساس ګپه بشبوبه ولیداسه تانداس نه ویلید ته پرکه د حق خبره شرته ووري یی سریته هدایت کی پترتی جوړیږي به په حق لکه مخک درس کده تیر نه دې ته نه پریوی نه دا رنګ دن سره سوچته نه پریوی په خبره کې به دی مشغولې ډیر خبره بدربانی کوي بیزي کې بدای شي سو به پر کله به دته د ح سوو ن را چې کله به د پیسوو سو سوچ ته را چې کله به د چا دشمنې سوچ در چې کله به دی د بل چې د ل لې د پیونو ګې به در را دا د داې د پاار چې د وخت بانې خراب ک او ته په کسته خبرو کې د خله کارونه چ سر. د خبره سا تاسو س سرړه د که نیم داه ځته کله پی کار وکي چکه د داته کوم کله سر چې نه چوټ غی قاې چټی خلکو دا. چله کا بلانکی ما سره ماته د دې ورځې یا که زوړلم هغه د شي کاو کنه زبوسه د شي ورم ده به تاسو سره شم د مخکینو سره چې دا کار شتان په سړي باندې کوي دا وله سوچ ته د نه پری شریعت متو حره هر خبره کې حکمت دي د وژنې منګې ډیره خبر نه مناکري وې تاسو ډیره خبرې مکاوي دا وله من هکې د دې وژدار چې ډیره خبرې نه کوي نو فکر ته بوزګاري اب دې نمبر ته توجې د برابر د عقل له سې و ندی خبر د چذېر خبرې کې یو څرمشغوله بل څه یو څرمشروپ بل څه مشروب ندیږي به تپ فکر تنوځګاري عقل ته بنوځګاري چذېر مشروب شولی ډیر دي. مشغول شولی دته بنوځګاري مداره خبر دی بل څه تړل دی چې دا شریعت متهره ولی مونږ د ډیر کارونو دا ولی مونږ ته وایي چې د دنیا کارونو تاسو کم کړئ د دنیا کارونو کمول په کار دی او دا کومه څنګه مرحله خل شپې خشه پیسې خشه دي او دا ټول د خینه خېلی دحبټ کارنه وځه دغه چې د وې مشروب کې حلال مال نه هم مشروب بدې کی او اوقات بدن اکثر ونيسي دماغ بدله ونيسي کومټر او غاړه دنه هیڅ پرواه بدینې چې موټر دی او بار ولاړو کنه عدالت په منځه ولاړو نشپانې شوشه به تر شي شلګه وړو په مخه مات کړی نشي شیشګ به له نه وي او چا په تختول او نه وي اودا اپلایموبلین به دا به څنګه چلګو تیل به کې او دا ته وګران شول د یو غاډې پیدا کی او چمبالم درسره نبي اخو پکې نور مشغولتي اده په دې باندې مشغولې کله و یو ټلیفون کوي کله به تبل کوي کله به بل دام یو پټنه خو دی دې خبرې زه زه هر چاته نه کوم په دې خبره څوک نه وی چې سره دا و چې دا دې ده هغه دا کوي چې دا اوس اساسه څووب کین نو نه وتي به دې ته څووب وای خو لیکن دې راز نه دي خبر د حکمت نه شې دې کې څومره نقصان دي ایماني او د تقوا په لحاظ سره او د غلط په لحاظ سره د ایسره په لحاظ سره نور نور د شانجه ضرورت یې مې د استعمالې ده لکه چې اس ما په سب شنه سره دو ده په عن, عن دا دا الله پیدا کوي الغرض د دې شيری نه شيری د طهاره ول م مناکلو دي په څنګر نور نه وځي و دې داده چې تفارغه په فکر تفارغه شي تعقل تفارغه شي دې خبره به له لږ وخت څخه ان سبحان اللہ سره په حق ترسي حق او ری دل خپل پای کې سوچ کول د عقل دا سره د جهنم نه بچید الله فضل سره چې سی عقل انسان کې کلرایش د دې د وژنې دې خبره ته سوچ وکي چې عقل الله رب العالمین هر بندگان له ورکی چې سکه خوشی ډیر نه هغه ته سی سفا کول ورنصیب کی او کم بندګان چې خو نه ني الله پاک هغه له عقل نه ورکی الله فرمي إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون بعقل خلق داد الله فنجر ناكار مخلوق ايمان فرمي اما كان الله راولي اما كان عقلي فرمي وما كان لنفسنا تؤمن يو نفس نشيك وليه دام ممكنا نداع اللا بن ايمان وما كان لنفسنا تؤمن إلا بإذن الله اللا كان لجازة وقل ورادة وقل ورادة او د انسان د توفیق ورکو نه را بیوړي منګه په لابل بن ایمان د الله د اجازه نه بغیر بلکل نشو راوړل لیکن لوسته فرمای چې دا, دا چا پیدا شي چې ارکل الله پاک په پا اراده بن ایمان کی نو بس دته به ایراده کړو دوی ته به نه دا غریب خو معذورش نو لوسته به دا جمله بیانوي چې و یجعل الرجس الله د کفر ورچي د پلیتی ورچي د ګندګي ورچي د غفلت ورچي عللذین لا یعقلون په عقل خلکو کله چې تعالی عقل در کړیو دا غینته کار ناله نو دا غندګي ولله دروازه ته درانښلي او ډیران کې غندګي خلق ورای شي کله چې تعالی دا ځان نه ډیران جوړ کړو نو الله ولله غندګي دروازه وي وایو جل ريشه غندګي ولله دا ټولې زم کې د الله جماعت جوړ کړي او بعضې نه دا ټولې څنګه د الله بندګان دي لیکن بعضو کې اهلیت دي الله ایمان ور کړه کې نه اهلی د خپل عقل نه کارنادي فکر الله ولا ورخړې د بيزيست مالي نه الله دې سړیان جوړ کوی چې ال رجس ډېرانی جوړ کدان کسان نه چې بیاقله دي ګندګي په راچول رجس کنایزه د کفر د شرک د عذاب د غپلت د ټوله نه چې د پي الله ورشي دي بندبان بیاقلي دا څه پښې شه الله سبحانه و تعالی چې عقل سری دې ورکی دا دې نعمت دې دی او الله نه عقل او د عام انسانانو مزاج داده دا دا دا. ځه هر شي کم غني مګر علم او عقل خپل پورې غني دي خبر وايي ځان هر سره چې دی وایي هر شي کم غني صحه می زوره دي مال لاسه کم دي بچی می کم دي زما کمې کماده یری چې راځنه شته زور راسه کم دي خو عقل پورې غني د شنو چې عقل مې کمز بیا خپلما ځان ته بیا خپل علم خپل کم نه غني تا ته ما ویلې چې پلانې عبدالله عبدالرحمن ته عقل کمزور دی نا کسله عقل متبصره غوسه شي سره دغه نشي پرشته باندې موږ ټول نا کم انسان دی دغه نشاندې موږ کوم چې بیعقل انسان بیعقل ویا ویا دا جا کم یوي کته ته چې بیعقل وي یا دا دای دته وي جهاله جهل معنا کم علم نه پوهيږي په دې خبره نو صحب خپش یو می سره دی یو چې جهاله هغه صحه پکی هغه داسې چې کم عقله بیعقله اوبو چې یو راخلې ما ته به عقل و سر دا داینه چې پرشته بده عقل وي وای هر څړې خپل عقل او علم پرګنی او نور هر هرشي کم غنی نو کمال د انسان غدا ده چې الله سبحانه و تعالی دلا علم او عقل ورکړی ده نو دا عقل رکمو غنی چې ردا شي ما کم ده دا لري او لواړي ځما عقل کم کمزوري ده ځما علم کوم کمزوري ده دا عقل او علم د کمزورې نه خدا ده هغه انسان ب دی او داغه نک سول عقل چې کم منکر در رب العالمین نشو د الله نه انکار ولا بندگان دا به دی الله شریکان جوړي مشرک دا به عقل دی دهری دا به دی او دارنګه پاشقان سوچ د الله نه فرمان دی دا به عقل دی انسان چې د نه فرماني کول دا به عقل دی غټ بیاقل شو دی په عالم کافر او ماشریکین د بیاقلی له قران کریم کې الله زیب زده وايي کاند لا یعقلو اند بیاقله الله علمو النبوی یجهلون قوم یجهلون دی جاهلان دی دا نومونه د الله کې دي او موږ او تاسو کوم د بیاقلی خپره حساسه ده هغه څنګه چې موږ الله منل دی او دا هغه پېشي منل دی او دا قران منل دی او ډیر کله موږ د دغه الله نه فرمایي رانه کې کله په zina کې د استعمالي او کله چې د پردي حقوق بربادي او کله مونږه یالله تعالی سجدېنن لګې او دوه نه خبره الله دوه مهربان الله موجود ده کله یادین ادین دغه پلت کی دا ټول بیاقلی ده کنه دا چې دا شقیمتی زیات دی موجودي او دا چې خپل غد موجودي او دا چې مهربان او هغه طرف ته رسیدي کی طلبم نه ی په دې سره کی طلبم نه چې الله تعالی او رسوله مو دینه غته بیاقلی کوم دی په کورانه یا په عرباو باندې پېسی دی او اصلي ته پاسانې باندې ملوي پاسانې باندې الله رحم خود له شې د چې په غول کې ور پېسی پرتی دی لکه نو سره بار نهسته د خاصان له درات لې همش قلارې او دې ده هغه پلو ته کوي مداغت بیا انسان دی د لوی توانې انسانم ده الله سبحانه و تعالی مثال نشي بیانې ده له دون لوی ذات موجودی او سره دا داغت طلب نکوي داغت رضا کول او داغت حکمونو د دا منلو او داغه د دا غسین د زم د بچکول کوشش نه کید بیاقلی په ما کې موجود ده او په تاسو هر کس کې په سنه درجه کې موجود ده اگر که تاسو په دې باور ما وانه غواړئ دا بیاقلی مونټوله کېشتات سوچ د الله نه غفلت ولادي سوچ د الله نه فرمانه کېښت دي دا بیاقلی دي د دې د وجه نه غټ عاقلان خلق أغری لوی عاقلان چې غد رب العالمین منن کې دي لوی عاقلان بندگان أغری قسم شریک نه جوړي ریام نه گئی لې عقلان अवे دې چې د لپتاحت کې همیشه مشغولې ده پر ژوند کې لږ شانې غړنلې ده او وایي چې راځي چې د ډکه کو د لپتاحت باندې سباږه الله تعالی ته ورتاګي ده عقل ولر بندګان دا وایي دا وځل تاسو ګورې په دنیا کې د الله مننه تشوګدي همیشه زید عقل منخلګو زید عقل منخلې چې کوم دي کنه د الله مننن کې دي پیغمبران چې دي دا ټول خلکو نه صح الناس وقولن ټول خلکو عقل چده هغه د الله پوښتته په مننه مننن بس صحابه چي دي اولياي کرام چي دي علما متقين خلک صالحين بندگان د الله دا قسم خلک د دا الله منن کې دي په هر طایفه کې چې ته و ګوري نو قاله خلک به موقرين د وجود الخالق وي له ځان یو سوګسان دي چې اغه د رب العالمین د وجود من شي وي دي چې اغي وباني الله ولعقل ور کړو خو شهوات پہ غالب وش غفلت پہ غالب شه غفلت او دا او یو د بدبختۍ د وجنه چې د الله نه غفلت کاوه کاونه الله ولې په ضرب ان زنګ راواس ختم الله علی قلوبهم سزای یې ولورکړه نو بلکو ترګي ولې پټه کړلې او الله پاک ولې سترګي مرکړي وغونه اړې ولورکړي ده لیکن په غیباني پیدا نه شخص ته لکه قران ویلې دي و نو قلب افیدتهم ابصارهم سترګي ورنه ولاړې ختم الله علی قلوبهم الله ولې مہرواله ده کله برانع علی قلوبهم الا ولظنون ما زنگ را وسته ده ام علی قلوبنا اقفالها جرنده وتالله رچولید بل تبع الله علیه الله به مهر والد دادا یو د غفلت د وجنا دسی بنوي څلکه دنګ رضا خو پوي جازونه جوړی لګی دي دا ورسانچ دي داسه قوی مز مزبدی مزبدی وسیلې جوړی ناشنا ناششینه جوړ کړی دي اوس د څنګه بیاقلی منګ یو عقل له د دوړو کې دې څه عقل نشه زهنه ورته زهنه د دواجه دا قوت حافظه د سره کار کې خبره خی ا یا یادولو والا که شي د فکر کیږي عقل الله دې له نور کړه عقل هغه شی دی چې پاین سره خو بد پیژنې نافع او zarar پیژنې الله فرمای یعلمون ظاهر من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافل دنیا پویږي لیکن د اخرت باندې نه پوی الله یعلمون یعلمون نه پویږي پویږي د دنیا په شی نه الله ورکه لیکن علم حقیقی ولنه دی واره کړي حقیقی علم شګه عبارت دي د عقلنا لا عقلون الله فرمای بیا عقله دی زین وسشته عقل وسنهشت نو دا بنه چېرې د خو خر خلید پدیو باندې شهواتو غلبه کړي دا پدیو باندې بیا عقله غلبه کړي دا غفلت کړه غلبه دی او الله به ولا سزا ده دا هغه سزا په وجب ان الله پاک د خپل محرومه کړي دي دا بندگان د خپل ځان نه محروم کړی دي د دې د وژنه کافر شوی دي په الله باندې مشرکان شوی دي د حق نمنون کی دي په حقیقت څنګه څه حق الله د وجود کوي کایل دینه سره کایل دین ځوان کایل دي دا هم کافر د الله د وجود قایل دي او صرف نور حق نمناني دي الله رب العالمین سره شریکان جوړي په نور طریقو صرف دا یې حق تللی دی مقصد دا دی چې کم کسان په دنیا کې تګوره په دې خپل علاقه کې سوچ کا په خپل کېږي سوچ کا چې زه عقل من بنده دیو خیار هغه بد الله منو چې با عبادت گزاري هغه بموست راځي او سننه چې څوک به عقل کیږي هغه بمد الله نه جدا کیږي به حيا باغي به عقل خلک ته ګوره به بی حياي به عقل خلک ته ګوره هغه بمانی به عقل خلک ته ګوره بمشرکاني په خبره ودا سره پويږي ته ته خبره کومه کار خبر د دلیل او بیان و د غزين په پنه کولاوي ته دې الله کوي او د مخلوقاته عبادت نه د هغه د اجنډي په څیر دا تاسو د دلیل ته ورته ودیته ګوره اجنډي پیسو ده اجنډي چا و درولی داسونو بیا کلی ده دا اجنډي کوله که ما ته و دی بابا بابا ته و بل په در و درولی دا غیلفونه به ځان شو ته پیښی وله او دخره په دلیل کې کی پیش کیږي ګوره دا د عبادت لایق زکه ده چې اجنډه په ولاړه دا بیا کلی دا کنه ده خلقو د ایمان شرب تقلید واجب ده دا به په مثال کې اور څنګه واجب ده چا وای واجب خو دا واجب دي دا چې خدای دې، الله خدای دې، رسول خدای دې، صحابي خدای دې، تابي دې چا وایي چانل وایي، څه واجب شي؟ د د بیاخلي خبري، د د بیاخلي هر باطل خبر د د بیاخلي خبره، مقصد ته راشمه، مقصد مې دا چې عقل چې چا الله ورکی هغه د خبر رب منن کیوي، د خپل خالق منون کیوي دا غنه اعتراض به نه کوي، سومره چې د عقل کې د صفای پیدا کړه، دمربا استا طلب باندې ایمان کويږي. او سمجهه دا کوم کوم زریږي دا هغهمره ایمان به دی په الله کوم زریږي دا عقل او ای ایمان خپل ما بین کې سره مناسبت ده دی دو جن دا خپل عقل کې کمال پیدا کول وایي چې عقل لسري کامل شي دا عقل په سمانه کمی دي چې سره دی عقل کې کمال پیدا کی خپل ځان له نو دا د بعضی دلیلونو ملي میږي چې هغه په دې باندې کمال ترسيږي یو پدې باندې کمال تر رسید کې سړی کې د ادب ماده پیدا شي د عقل اولنۍ پوره وي ادب دې چې د ادب ماده د رکی پیدا شي 50 ست پاس ته خبرات ترو په دې احوالو کې نبی صلی الله علیه وسلم دې اشاره کړې ده, ده سی حدیث دې ان الله یحبو معالی الامر اول واکه مکاریمل اخلاقې الله رب العالمین دې وڅه اخلاق وسره مینې کوي وڅه خوینه چې سړی کې د ادب خوې ویبغض صبصا فها او لپاکا کارونه بدی ششغا رذیل زلیل کارونه زلیل کارونه کول سپک کارونه کول صبصفا ستاوی زلیل کار سپک کارونه کول دخل گوزینه جارو کول د کاترانو جامین زله سوالونه کول خلونه دا شیرا کدون روپی راک تمی کول د مخلوق نه غلط غلط کارونه کول لب حی کارونه کول پای پیسې خستن دا کارونه د الله خوخ نی زکه دا تبه عقل خلق و طريقه ده دعو قلع و طريقه ده, ده اغا مكارم الاخلاق تلاول رزي عدب دعو اولا پوڑای ده نهو دیس کی دبهم علماء ویلی داد چه وی که دعاقل چطه مور اپلار وی که دعاقل زیوی نه مور اپلار دو شای لو كان للعقل ابوانی که دعاقل پارا مور اپلار وی نه لکان الصبر و صبر او تسبّت به وې دا صبر به پلار او د تسبّت به مور وې عقل یې نه پدې دوه شاینه باندې قائم دی چې صبر نه وکارلې بي صبرې باندې کې د ګناونونو صبر راو په تعذروب العالمین باندې صبر او مشکلات باندې صبر او مرزونو باندې صبر او د دنیا په احوالو صبر عقل من خلقی صبر نه کوي او د تسبّت تادی نه کول جلتنه نه کول حلم آرام سره کار کول عجلت نه کول انی فی الامور پا خبرو کی پا آرام مانی کار کول تعدی چی دا دا بیعقلی دا او دا رنگا بی سبری دا بیعقلی دا سبر تصبت چی سری که وی پیدایشی عقل لکن رازی او یو بل زریع دا ما تمعلوم دا چی اغت تدبر فی القرآن دا قرآن کریم کسی سوچ کې دا سری لحقل ورکی قرآن سری تا عقل ورکی او که تغانی چی عقل من بنده شی نو دا طریقه هم دا کی سنت رسول الله علیه السلام عمل کاوه هر ما حل مجلس ته نو په حدیث عمل کاوه بس د عقل له ته به دې به نخارې پورا عقل من بخارې لکه مثلا مزر تر نوځایګه خیخ په با باهره نوځه مجلس کې چې ناس ته مشران نه سړي خبره مکوو مشر ته خبره ور پیداې پرې چاږي وایي ته ځان مخې کاوه ما نو تصبوت او دارنګه دښین او دا کی نه غلا عرضه تشه لرش نه پدې کې بس د غنه کارلی نه سنت نبی باندې عمل کوله کدیږي چې مشره نه سي مال خبرې نه دي په کار ا مشر ته خبره وران دیګه د مشر احترام وکا ترکه سنت کې چې خبرې راځي کنه هغه سړی ته معلومې وي نو په هغه ترې کړه نه کنه رسول الله ص ص څنګه کینه قران م کې نه ځانته وګوره نو د دې سره د دې کې عقل پیدا کیږي او ورو چې دا سره اختیاري الله سبحانه وتعالى شریف کی عقل, عقل من بندگان دا زید مومنان په الله باندې قران کریم کې د دې د وژنه ډیر او آیتونه ایمان او د عقل په مابېن کې رب تر ده چې عقل او ایمان او عقل او ایمان د دې د عقل د الله بندل ورکهنې ده په دکې دنه اچولې ده د دې د دا په الله او پیجنې نکله چې سړی عقل په الله چولې الله په ونه پیجن د د عقل م پیداونه خسته الله ولما ورکرې دی مثال داده او لګینه نو د ښاش او دارنګه یو نعمت ول ورکرې دی او کنه استعماله سترګې ول ورکرې دی پټې کړې دی به ته نو د سترګ بنېڅه داسونه ول ورکرې دی به تهړلې دي انسان ځانل پدې څو خپې ول ورکرې دی او په ځي پر تړلې نو په دې خپل باندې څو څه الله درکرې دی دا غنه فایده نلینه نو عقل الله د انسان په بدن کې جوا چی نو دیسره الله پیجاندل کی د عقل باندې چې به الله پیجاندل کی عقل نو دوه طریقو سره د دیو دی زحمت بزبیلک شانی کومه چې د نفس عقل باندې الله څنګه پیجاندل کی یو او بل د دلایلی عقلیا دا غیر لیک شانی او شغه د دې بحث په اخر کې ان شاء الله تعالی رضى الله سبحانه تعالی دې مونږ او تاسو ته بصیرت راکړي په دې نو سي سی ایمان درانځيږي وصلی الله وسلم علی محمد